да се изучат свещенните книги. Сестра Кът даде братски обяд в дома на сестра Я, на който се повдигнаха някои въпроси. Записах няколко реда от мислите на учителя. Вие сте забравили онова божествено състояние, което сте преживели преди 10 000 години. В душата е онзи светъл връх, но кога ще си го спомните в земния сън, Днес хората са заровени в материята и от горното небе, като ги разравят, по някой път чуват шум. Преди грехопадението Земята е била величествена и красива. Тя пак ще придобие своя първообраз, и вие ще бъдете свидетели. Всичко ще видите. Най-красивото място за живеене е Слънцето. Там климатът е равномерен, смекчен. Адептите от първа степен могат да го посещават. Като възкръснете и вие ще имате един билет до Слънцето. Трябва да се изучи небесният език, този божествен език, който човек е забравил. Като изучаваме свещените книги, виждаме каква връзка е имало между небето и земята. Но в последствие са се изменили условията. Животът на Слънцето и днес е познат за някои хора, но не им се позволява да говорят. Заминалите отвъд много работят, те помагат и вземат живо участие в живота на Земята. Половината от нашия живот е все живот на съществата, които живеят в другия свят. Някои от тях са напреднали, а други не.